Роджер Желязний. Володар Світла. Читає Сергій Оробчук. У місті під назвою Прагну на річці Ветрі перевинайшли друкарський верстат. Там же експериментували зі складною сантехнікою. З'явилося в полі зуру і двоє дуже вправних храмових художників, а один старий школяр виготовив біфокальні окуляри і заходився шліфувати пару за парою. Тож, за всіма ознаками, в одній із містодержав почався ренесанс. Брахма постановив, пора виступити проти акселераціонізму. На небесах зібрали каральну експедицію, а храми сусідніх і спрагнув міст розіслали всім вірним заклик готуватися до священної війни. Шива Руйнівник ніс суто символічний тризубець, але насправді полагався на вогняний жезл, який висів у нього при боці. Брахма, чиє свідло золоте, а остроги срібні, ніс меч, колесо і лук. Новий Рудра ніс лук і сагайдак старого. Владар Мара був одягнений у блискучий плащ, який повсякчас мінився барвами, і ніхто не міг сказати, що за зброєю він несе, і на якій колісниці їде. Бо ж від тривалого глядіння на нього голова йшла обертом, а все довкола міняло форму. За винятком його коней, щіх пащек, без перестань падали краплі крові, залишаючи по собі димні цятки. Споміж напівбогів обрали п'ятдесятьох, які досі опановували несталі атрибути, прагнули зміцнити образи, та здобути заслугу в битві. Крішна воювати відмовився й подався грати на свирілі в Канібурі. Він знайшов його на трав'янистому пагорбі за містом, де той лежав горі черева, споглядаючи ряснозоряне небо. Добрий вечір. Той повернув голову і кивнув. Як твої справи, добрий куберо? Цілком гаразд. Владарю калки не твої. Не зле. Чи не маєш цигарки при своїй непоказній особі? Я без них нікуди. Дякую. Дати вогник? Так. Чи то не Дроздяк кружляв над Буддою, перш ніж пані Калі вирвала йому тельбухи? Поговоримо про щось приємніше. Ти вбив слабкого Брахму, і його замінив Могутній. Вон як. Ти вбив сильного Шиву, але його силу замінила Рівна. Життя сповнене змін. Чого ти хотів досягти? Помсти? Помста – складник ілюзії власного «я». Як можна вбити щось, що і не живе, і не вмирає навсправшки, але існує тільки як відбиття абсолюту? Але в тебе вийшло нічогенько. Навіть якщо, як ти кажеш, це була лише переміна місць. Дякую. Та навіщо ти це зробив? І я волів би відповідь, а не проповідь, замірявся винищити всю небесну ієрархію. Та здається вже, що на цей добрий замір чекає доля всіх інших. Розкажи, нащо ти це зробив? Якщо розкажеш, як ти на мене вийшов. Згода, то кажи, нащо? Я вирішив, що людству жилося б ліпше без богів. Якби я позбувся їх усіх, люди, може, знову змогли б мати відкривачки. Кансерні банки, щоб їх ними відкривати, і всяке таке, не боячись гніву небес. Ми вже достатньо погнобили їх неборак. Я хотів дати їм шанс бути вільними, будувати те, що вони хочуть. Але вони живуть собі, живуть і живуть інколи, а інколи ні, як і боги. Ти саме, либонь, найостанніший акселераціоніст у світі. Годі було й подумати, що й найнебезпечніший на додачу. То як ти на мене вийшов? Мені подумалося, що сам. Був би підозрюваним номер один, якби не той факт, що він мертвий. Ну я припускав, що це достатній захист від відкриття. Отож я спитав себе, а чи не міг Сем у якийсь спосіб уникнути смерті? Ніщо не спало на думку, крім перевтілення. «Хто?» – спитав я себе тоді. Вдягнув нове тіло того дня, коли загинув Сем. Тільки владар Муруган. Проте це не вдавалося логічним, бо він зробив це після Семової смерті, не перед нею. На певний час я зневажив цю обставину. Ти, Муруган? Бувши одним із 37 підозрюваних, пройшов зондування, і владар ями визнав тебе невинним. Тоді здалося, що я взяв хибний слід, аж доки я не вигадав дуже простого способу перевірити цю ідею. Сам Яма може обдурити психозон, то чому цього не міг би зробити хтось інший? І тут я пригадав, що атрибут Калкіна і справді стосувався керування блискавками електромагнітними явищами. Він міг так розладнати машину своїм розумом, що вона не побачила в ньому лиха. Отже, перевірити припущення можна було не за тим, що машина прочитала, а радше за тим, як вона це читала. До 100 як відбитки долоні пальців, узори двох різних розумів ніколи не збігаються. Натомість розумова матриця залишається практично незмінна від тіла до тіла, попри те, що мізки різні. Незалежно від змісту думок, що з'являються у свідомості, записані взори мислення унікальні для тієї чи іншої особи. Я зіставив твій узор із записом Моруганового, знайденого у лабораторії ями. Вони не збіглися. Не знаю, як тобі вдалося перевтілитися, але твою справжню особу я встановив». «Дуже розумно, Куберо. Хто ще знайомий з цим незвичним перебігом думок?» «Наразі ніхто. Та, боюся, яма скоро познайомиться. Він завжди розв'язує задачі». «Навіщо ти наразив своє життя на небезпеку, розшукавши мене? До твого віку чи мого? Зазвичай не доживають, не мавши хоч трохи розсудливості». Я знав, що ти, принаймні, вислухаєш мене, перш ніж ударити. Знаю також, я скажу дещо добре, а тому кривди не зазнаю. І що ж ти пропонуєш? Маю досить співчуття до твоїх очінків, щоб допомогти втекти з небес. Дякую, ні. Хіба ти не хочеш виграти це змагання? Хочу, і зроблю це по-своєму. Як же? Повернуся зараз до міста і знищу стількох із них, скількох зможу, перш ніж вони мене спинять. Якщо впаде досить багато великих, інші не зможуть отримати цю місцину купи. А якщо впадеш ти, що тоді буде зі світом і справою, яку ти обстоював? Чи зможеш ти знову піднятися і боронити? Не знаю. То як ти спромігся повернутися? Був я колись одержимий демоном. Я досить таки сподобався йому, і коли нам загрожувала небезпека, він сказав бутім то «посили в моїй вогні», так що я зможу існувати незалежно від тіла. Я й думати про це забув аж доки побачив свій пошматований труп унизу на вулицях Небес. Знав я лише одне місце, де можна роздобути інше тіло, а саме павільйон богів карми. Там був Муруган, вимагаючи, щоб його обслужили. Як ти і сказав, моя сила електровладдя. От я і виявив, що вона діє, навіть коли не спирається на мозок. Електричні кола на мить розімкнула, я потрапив у нове Муруганове тіло, а Муруган під три чорти. Те, що ти мені все це розповідаєш, Здається, свідчить про твій намір, відправити мене слід за ним. Мені прикро, добрий Куберо, бо ти мені як до вподоби. Як да це слово, що забудеш почути і зачекаєш, доки до цього додумається хтось інший, я дозволю тобі жити і піти звідси. Ризиковано. Я знаю, що ти ніколи не зламав даного слова, хоч ти і старий, як самі пагорби небес. Которого бога ти вбив би першим. Звісно, владаря яму, бо він, напевно, найближчий із моїх переслідувачів. Тоді і мене вбити мусиш семе. Бо ми з ним браття Локапали і друзі. Якщо доведеться тебе вбити, ми обоє, напевне, про це пошкодуємо. А чи ти, бува, не перейняв у своїх приятелів Ракашів смаку до закладів? Яких саме? Переможеш, матимеш моє слово про це не розповідати. Переможу я, тікаєш зі мною на спині Гаруди. А змагання яке? Ірландські вибиванки. Ти, гладкий куберо, зі мною в моїм причудовім новім тілі? Так, тоді бай перший. На темному пагорбі, на дальньому краю небес, стояли лицем до лиця Сем і Кубера. Кубера відвів правий кулак і зацідив ним Семовів щелипу. Сем упав, полежав хвильку, відтак повільно звівся на рівні. Потираючи щелип, повернувся на свою позицію. «А ти, Куберу, душі, ніж здаєшся», – визнав він і втарив. Кубера звалився долі, хапаючи повітря. Спробував підвестися, передумав, трохи постогнав, а тоді подужав таки знятися на ноги. «Не думав, що піднімешся», – сказав Сем. Кубера рушив до нього, показавши темну, вологу цівку на підборідді. Коли він став на місце, Сема тіпнуло. Кубера ждав досі, глибоко дихаючи. «Збігай сірим нічним муром, тікай по-під скелею, ховайся, і шал в тебе нутро. Оцього теркого перетину шкребутить тобі по хребті». «Бий!» – не витримав Сем. Кубера всміхнувся, вдарив. «Він лежав в држачі?» І до нього долунали голоси ночі, складені з комашиних звуків, вітру і зітхання трав. Тремти, зривайся, мов останній листок восени. У грудях твоїх грудка криги. у Умісках твоїх жодних слів, тільки порох, барв паніки. Се мотнув головою і підвівся на коліна. Падай знов клубком згорнися й ридай. Бо ж такий початок людини, і кінець, і такий самий. Усе світ покутом суне кулою чорною. Чого торкає, скрушає? До тебе прямує. Тікай! Якусь мить зможеш виграти, а то й годину цілісіньку першні куля на тебе накотиться. Він зійняв руки до обличчя, опустив їх, тоді зиркнув на куберу і випростався. Це ж ти збудував кімнату під назвою «Страх», – мовив він. У павільйоні тиші. Тепер пригадую твою силу, старий Боже, і її забракне. Незримий кінь пасовищем розуму твого чвалуя. По слідах, от ти пізнаєш його, кожен з яких рана єсть. Сем став у позицію, стиснув кулак. Не берепит над тобою. Земля під ногами ось осі розступиться. А що то за тінь? Не тінь, височенна позаду тебе постає. Самі в кулак трусився, але він послав його вперед. Кубера заточився на п'ятах. Голова його смикнулася вбік, але з них він не впав. Самі стримтінням стояв, поки Кубера відводив правицю на останній удар. "Старий боже, ти махлюєш", зауважив він. Кубера всміхнувся крізь кров, і його кулак прилетів чорною кулею. Яма саме була ратрі, коли ніч розірвав крик пробудженого гаруди. Такого досі не траплялось, мовив він. Небеса поволі почали розступатися. Може, владар вішно вилітає? Він ніколи не літав вночі. Я говорив з ним недавно. Нічого він про це не сказав. Тоді котрись інший бог насмілився взяти його боговоза. Ні, до пташника, владарко, худко. Твої здібності можуть стати мені в пригоді. Він потягнув її за собою до сталевого гнізда птаха. Гаруда не спав і був розплутаний, але ще в каптурі. Кубера, принісши семе до пташника, прив'язав його досі непритомного до сідла. Сам же зліз на підлогу, де дав системі керування останню команду. Верх клітки відсунувся. Тоді Кубера взяв довгий металевий гак-стрикало і повернувся до мутузяної драбини. Пташини запах приголомшував. Гаруда неспокійно сувався і не пір'я у два людських зрости завдовжки. Кубера повільно видерся нагору. Коли він уже прив'язувався, до клітки наблизились яма й ратрі. «Кубера, що за божевілля?» – гукнув яма. «Ти ж не терпиш висоти». «Нагальна справа, яма», – відказав той. «Чекати, поки долагодять громову колісницю, означало б ізгаяти день». Що за справа, Куберо? Чим б не взяти гондолу?» «Гаруда швидший. Розповім, як повернуся». «Я міг би допомогти». «Ні, дякую. Але владар муруган може». У цьому випадку так. Між вами ніколи не було злагоди». І тепер нема, але я маю потребу в його послугах. Гей, мурогане. Чому він не відповідає? Спить яму. Маєш кров на лиці, брате. Потрапив у невелику пригоду. Мороган теж має дещо потовчений вигляд, Наслідок тієї самої пригоди. Щось тут не так куберо. Стривай, я зайду в клітку. Стій там яму. Локапали локапала, не наказуй. Ми рівні. Стій там яму. Я знімаю гаруден каптур. Не роби цього. Ямені очі зненацька блиснули, і він повищав у своєму червоному вбранні. Кубере простягнув гак і зняв каптур із високої голови птаха. Гаруда відкинув голову і крикнув ще раз. Ратрі! звелів яма. Затяни гаруді очі, щоб він не бачив. Яма рушив до входу в клітку. Голова птаха, мов грозова хмара, оповела темрява. Ратрі, сказав Кубера, приберу цю пітьму і горни нею яму, інакше все пропало. Майже не вагаючись, Ратрі зробила, як сказано. «До мене швидко! – крикнув Кубера. – Сідай на Гаруду лети з нами. Ти нам потрібна, дуже!» Вони ввійшли в клітку і зникли з очей, тоді як темрява все ширилася чорнильною плямою, а яма навпомозки підбирався. Драбина смикнулася, гойднулася, і ось рат на Гаруді. Тут Горуда вириснув і здійнявся в повітря, бо яма саме дістався його з булатом в руці і рубанув перше ліпше, на що натрапив. Довкола них помчала ніч, а небеса залишилися далеко внизу. Коли вони сягнули вже не айбо якої висоти, склепіння почало зачинятися. Гаруда поспішив до брами, знову вриснувши. Вони встигли прорватися, і Кубера підштрикнув птаха. «Куди летимо? запитала Ратрія. «До прагну понад ведрою», – відповів він. «А це Сем, він досі живий». «Що сталося?» «Він той, кого шукає яма. А в прагну він його шукатиме?» Ви сумніву, владарко, без сумніву. Але він знайде, ми зможемо ліпше підготуватися». Одні, що передували великій битві, до прагну збиралися оборонці. Кубера Семіратрі перенесли перед сторогу. У прагну вже знали, що проти них піднімаються їхні сусіди, але про наближення небесних карателів ще не відали. Сем муштрував ті загони, що мали воювати проти богів, а кубера проти людей. Для богині ночі, що про неї сказано «Злодія же недалеко ночі, вовка та вовчицю», викували чорний обладунок. А третього дня перед Семовим наметом на рівнині під містом З'явилася вогняна вежа. Владар пекла прибув виконати свою обіцянку Осідгартхо. Мовив голос, що лунав у його голові. Тарако, як ти мене знайшов, як пізнав? Я дивлюся на вогні, які є твоя справжня суть, а не на плоть, що їх маскує. Ти ж знаєш. Я гадав, ти загинув. Майже. Ті двоє справді п'ють життя очима. Навіть життя таких, як я. Не ж казав, ти привів свою рать? Так, я привів свою рать. Це добре. Боги скоро підуть сюди війною. Знаю. Багато разів відвідував я небеса на їхній крижаній горі, а мої шпигуни й досі там. Отож я знаю, що вони готуються сюди прийти. Вони запрошують до битви людей. Хоч боги й не думають, що потребують людської допомоги, та вважають за корисне прилучити їх до руйнування прагну. Так це можна зрозуміти, відказав Сем, вивчаючи великий вир жовтого полум'я. Які ще звістки маєш? Червоношатий наближається. Сподівано. Собі на згубу. Я маю його подолати. На ньому буде відлякувач демонів. Тоді я знайду спосіб прибрати відлякувач, або вбити його звіддалі. Він буде тут перш, ніж засутеніє. Як саме він наближається? У летючій машині. Не такий великий, як у та громова колісниця, яку ми майже вкрали. Проте дуже швидкий. Я не спромігся напасти на нього в польоті. І він сам? Так. Як не зважати на машини? Машини? Багато машин. У його летючій машині повнісінько дивного остаткування. Це може віщувати щось лихе. Обертова вежа зробилася жовтогарячою. гарячою Але інші теж наближаються. Ти ж казав він сам один. Це правда. То розв'яжи на мені свою загадку. Інші наближаються не з небес. А звідки ж? Відтоді, як ти вирушив на небеса, я багато мандрував туди-сюди світом, шукаючи союзників серед тих, хто теж ненавидить богів міста. До слова, я таки намагався врятувати тебе в попередньому втіленні від котів із Канібури. Знаю, боги справді сильні, сильніші, ніж будь-коли. Але скажи ж мені, хто йде нам на допомогу? Владарний Ріті Чорний, який ненавидить усе на світі, а найбільше богів міста. Тож він шле тисячу неживих, які битимуться на ведрійських рівнинах. Він сказав, що після битви ми, ракаші, зможемо вибрати собі котрих будь зуцілілих безтямних, яких він повирощував. Я не в захваті від допомоги чорного, але й не в тому становищі, щоб перебирати. Як скоро вони прибудуть. Цієї ночі. Але Даліса буде тут іще скоріше. Я просто зараз відчуваю її наближення. Даліса? то це? Остання з матерів страхітливого Жеврева. Лиш вона спромоглася втекти в глибини, коли дурка і владар Калкін вдерлися до бані Примор'ї. Усі її яйця розчавлені, і нових їй відкласти не змога, та пекуча сила морського палу й досі в її тілі. І ти гадаєш, вона помагатиме мені? І нікому іншому. Вона остання зі свого народу, вона підтримає тільки рівного. Знай же, що особа, яку знала, як дургу, тепер носить тіло брахми, проповідника наших ворогів. Так, а отож ви обоє чоловіки. Залишся калі жінкою, да ліса могла б пристати на другий бік. Але вона вже визначилася. І її вибір – ти. Це трохи зрівнює сили. Ракаші в цей час збирають докупи слонів, буреплазів і великих котів, яких поженуть на наших недругів. Добре. І скликають вогняних стихійників. Дуже добре. Далі все вже близько. Вона чекатиме на дні річки, підніметься, коли буде потрібно. Перекажи їй вітання. Сказав Сем, повертаючись до намету. Неодмінно. Він опустив за собою запону. Коли Бог Смерті злетів із неба на рівнини понад ведрою, Тарака Ракаш напав на нього в подобі велетенського канібурського кота. Але негайно був відкинутий. Яма мав при собі відлякувач, і через це Тарака не зміг наблизитися в притул. Ракаш відступив, скинувши котячу подобу і завирувавши вихором сріблястих порошинок. «Смерто Боже!» – вибухнула в яминій голові. «Пам'ятаєш пекло?» Зараз же смерть засмоктав каміння жорсткий піщаний ґрунт і пожбурив у яму, який на це лиш загорнувся в плащ, захищаючи очі його краєм. Трохи згодом лютування вщухло. Ямай не вирухнувся. Земля навколо була всієна уламками, але поруч із ним не було жодного. Ями опустив плащ і зіркнув на вихор. «Що ти за чари?» – пролунали слова. «Як це ти й досі стоїш?» Ямай далі пильно дивився на Тараку. «Як це ти й досі крутишся?» – спитав він демона. «Я наймогутніший із ракащів». Я вже витримував твій смертозір. А я наймогутніший із богів. Я виставив перед твоєю пекельною ратю. Ти лаки за Тримурті. Помиляєшся я прийшов, щоб стати тут на бік проти небес в ім'я акселераціонізму. Велика моя ненависть, і я приніс зброю, яка допоможе проти Тримурті. У такому разі, гадаю, мушу поки що відмовити собі в задоволенні битися з тобою далі. Я б вважав це за І ти, без сумніву, бажаєш бути проведений до нашого вождя, Я і сам дорогу знайду. Тоді до нової зустрічі владарю яму. Бувай, Ракашо. Тарака, підпаленою стрілою, шогонув у небо і зник з очей. Одні кажуть, що яма розплутав справу ще у велетенському пташнику посеред пітьми і посліду. Другі, що він відтворив перебіг куберених думок трохи потому за допомогою стрічок у неозорному чертозі смерті. Хай там як... Увійшовши в намет на рівнинах понад ведрою, людину всередині він привітав на ім'я Сем. Той поклав руку на свою шаблю і повернувся обличчям до прибульця. «Смерти, ти випереджуєш битву», – зауважив він. «Де що змінилося», – сказав Яма. «Що саме?» «Позиція. Я прийшов сюди протистояти волі небес». «Як саме?» «Крицею, вогнем, кров'ю». «Чому така зміна?» «На небесах улаштовують розлучення і зради, і ганьбу». Ваня зайшла задалеко, і тепер я знаю причину владарю Калкіне. Я не поділяю твого акселераціонізму, але й не відкидаю його. Для мене важить одне – це єдина сила у світі, що протистоїть небесам. Розуміючи це, я приєднаюся до тебе, якщо приймеш мій меч. Приймаю твій меч, владарю яму. І я здійму його на будь-кого з небесної орди, за винятком самого Брахме, проти якого я не стану. Згода. Тоді дозволь послужити твоїм візничим. Дозволив би, та не маю бойової колісниці. Я привіз її. Дуже особливо. Довгенько я над нею працював, і вона досі не завершена. Але вистачить такої. Проте мушу скласти її вночі, бо битва почнеться вже на світанку. Десь так я й думав. Ракаші попередили мене про маневри поблизу. Так, я бачив, із повітря. Основний удар має бути з північного сходу, з рівнин. Боги прилучаться пізніше. Але без сумніву будуть атаки з усіх напрямків, Зокрема, і знизу річки. Річка під контролем. На дні там чекає даліся живрійка. Як прийде час, вона збурить могутні хвилі, закип'ятить їх і вихлюпне з берегів. Я думав, із живрійками покінчено. Так, окрім неї. Вона остання. Як я розумію, за нас битимуться ракаші. Так, іще дехто. Хто саме? Я прийняв допомогу. Тіла безтями. Цілий безтямний полк. Від владаря Ніріті. Я мені очі звузилися, ніздрі роздулися. «Це недобре, сідгардко. Рано чи пізно його доведеться знищити. І геть недобре бути в боргу перед кимось, як він. Знаю ямо. Проте я овіччяю. Вони прибудуть цієї ночі». «Ясно, сідгардко, Ми переможемо. Повалимо місто небесне, зруйнуємо стару релігію, звільнимо людство для промислового поступу. Опір усе одно буде. Тоді доведеться битися із самим Ніріті» який усі ці століття дожидався загибелі богів, і подолати його. Або так, або ж усе повториться знову, а боги міста, чинячи кривди, хоча певні межі пристойності мають. Гадаю, він прийшов би нам на поміч і без запрошення. Так, але запросивши його, чи то пак приставши на його пропозицію, ти йому завинив. Тоді мені доведеться давати раду цій ситуації, коли вона постане. Це, мабуть, політика, але мені таке не вподоби. Сем налив солодкого і темного прагнійського вина. «Думаю, Кубера буде радий тебе побачити», – сказав він, простягаючи келих. Що він поробляє?» – спитав Яме, прийнявши вино і вихиливши його одним замахом. «Муштрує війська, знайомий тутешню вчену браттю з двигуном внутрішнього згоряння», – відказав Сем. «Навіть якщо ми програємо, декотрі можуть вижити і піти деінде. інде». «Чаби з цього була хоч якась користь, їм треба знати більше, ніж конструкцію двигуна». Він від багатоденної балаканини. А писарі, знає собі, нотують. Геологія, гірництво, металургія, нафтохімія. Була б у нас більше часу, б я б допоміг. Хай там як, навіть якщо 10% збережеться, і того може вистачити. Не завтра, не післязавтра, але... Сем допив вино і знову наповнив келихи. За завтра, візничі. За кров, ув'язнювачу, за кров і за вбивство. Пролитися, може, і наша кров, смерто Боже. Але нехай. Аби лише досить недругів прихопити. Я сідгарху померти не можу, хіба що на власне бажання. Як так, владарю яму. Дозволь смерті мати свої таємнички, ув'язнювачу. Може, я захочу вдатися до того привілею в цій битві? Як скажеш, владарю? За твоє здоров'я й довголіття. Навзаєм. Світанок дня битви заружевів, немов щойно вкушене дівоче стегну. З річки несло туманець. Боже міст виблискував золотом на сході, фінішуючи, заглиблювався з протилежного боку витікачку ніч, і половини в небеса, ніби палаючи екватор. Воїни прагнуть чекали під містом на відрізькій рівнині, п'ять тисяч чоловіків із мечами й луками, штихами й пращами. Тисяча зомбі стояла в передніх лавах під проводом живих десятників чорного, які скеровували кожний рух підлеглих барабанним боєм, а над чоломами їхніми, мовби зміїстий дим. Звивалися від витерцю чорні шовкові шарфи. п'ять сотень списників трималося в ар'єргарді. Срібні циклони, ракаші, висіли над небом і землею. Де-неде на впівосвітленому світі чути було рик якоїсь бестії з джунглів. Вогневики жевріли на гіллі дерев, списах і ратищах прапорців. Хмар на небі не було. Трави рівнини досі виблискували від роси. Повітря було прохолодним, земля усе ще досить м'яка, щоб охоче зберігати сліди. У піднебесі разило око сіра, зелена і жовта барви. Ведра вирувала в берегах, забираючи листя свого деревного супроводу. Кажуть, буцім кожен день повторює історію цілого світу, який спершу виходить із пітьми холоду на нерішуче світло і поки що ледь відчутне тепло. Десь посеред ранку блимає очинятиме свідомість. Пробуджуються думки. Плутанина алогічно незв'язних почуттів, і все це пришвидшуючись, сягає полуденної впорядкованості, неквапного гіркуватого вечірнього занепаду, містичних сутінкових видінь, а відтак і кінця, ентропії, тобто чергової ночі. День розпочався. Із дальнього боку поля завіднілася темна лінія. Повітря розрубав звук сурми, і лінія стала наближатися. Сем стояв у колісниці на чолі бойового порядку, одягнений у вилощений обладунок і озброєний довгим сірим смертоносним списом. Він почув слова смерті свого червоношатого візничого. Перша лава вершники на бореплазах. Сем примружився, силкуючись розгледіти далеку лінію. Так і є. запевнив його візничий. Гаразд. Він змахнув списом і ракаші рушили вперед, бо всім припливна хвиля білого світла. Пішли в наступі зомбі. Коли біла хвиля зійшлася з чорною лінією, долинула безладна мішанка голосів, сичання та грюкоту зброї. Темна лінія спинилася, над нею здійнялися хмари пилу. Відтак почулися звуки збурених джунглів. Зібраних хижаків погнали на ворожий фланг. Зомбі марширували під повільне розмірене барабанне биття, а перед ними линув вал вогневиків, лишаючи по собі спопиліли трави. Сем кивнув смертім, і колісниця повільно рушила вперед на своїй повітряній подушці. За його спиною вирухнулася армія прагну. Владар Кубера спав мертвим наркотичним сном у таємному склепі під містом. Владар Каратрі сіла сідло чорної кобили за шеренгами списників. Їхній наступ захлинувся, почулося від смерті. Так, а їхніх вершників розбито, і серед них досі лютує звірота. Вони ще не перешикувалися. Ракаші насипають їм з небес Мовградом, а ось і вогневий вал. Так, ми їх знищимо. От просто і зараз вони бачать, як на них простують безтямні й безстрашні поплічники на ріті, тримаючи крок усі як один. Піддосконалий і нестерпний ритм своїх барабанів, а в очах їхніх немає нічого, а нічогісінько. Підвівши зір понад їхні голови, вони бачать нас, мовби в громовій хмарі, і їм видно, що твоєю колесницею править смерть. Тож серця їхні прискорюються, а біцепси і стегна холонуть. Бачиш, як поміж них никає звір'я? Так. Не треба в наших лавах сурмлення, Сідгартхо, бо це ж не битва, а різанина. Так. Зомбі вбивали все на своєму шляху, а якщо й гинули самі, то падали без слів, бо їм було байдуже, а слова для неживих нічого не означають. Вони змили ворогів із бойовища, аж тут на них посунули свіжі хвилі воїнів. Та кавалерія вже була розбита. Піші ж вояки не могли стояти перед списниками і ракашами зомбій й піхотою прагну. Гостролеза бойова колісниця зі смертю Завізничого прорізала ворогів, мов би пожежа лан. Пушбурені в них списи і інші знаряддя Просто в польоті відлітали під прямим кутом, не стигаючи торкнутися ні колісниці, ані їздців. Руки смерті, в чиїх очах витанцювали темні вогники, стискали пару кілець, скеровуючи ними і повіз у потрібний бік. Візничий знову і знову безжально наїздив на супротивника, а Семі в спис зміїним язиком метавсь у ворожих шаренгах. Звідки лязь почулося, як сформлять на відступ. Але тих, хто відгукувався на цей заклик, було дуже мало. «Ветрі на очі, Пролунали слова смерті і шикуй лави наново. Пора їх дотиснути. Манджуйший мечник має оголосити наступ. Так смерти знаю. Поле наше, а перемога ще ні. Боги спостерігають, оцінюють, на що ми здатні. Сем дав сигнал піднятим списом, і війська почали новий рух. Відтак знову нависла тиша. Зненацька вщухнув вітер, стихли звуки. Небо було голубе, земля втоптана, сірозилена маса. Пил примарним живоплотом висів на віддалі. Семо глянув лави і показав списом уперед. Цієї миті вдарив грім. «На поле виходять боги!» Почулося від смерті після погляду вгору. Зверху промайнула громова колісниця. Та жодна руйнівна злива не пролилася. «Чому ж ми досі живі?» – поцікавився Сем. Гадай, вони воліють, щоб наша поразка була ганебніша. А ще може їм страшно застосовувати колісницю проти її творця. І страх цей має підстави». У такому разі, мовив Сем, і дав військам сигнал наступу. Колісниця понесла його вперед. Услід за ним пішли сили Прагну.